maiatzako geita sortzi ditu, gaur aste artea da, eta hau berrion albistegia duzu, berriozar irretiaren albiste eman kizuna, gaurko honetan, e, soka luzea izango duen e, afera baten inguruan e, egiten hasiko e, dugu informatiboa. Ba, Horixe eta berriozarko PSN-ek e, kiloletako zinegotzi pat, patxiun zueren dimizioa askatu du, San Cristobalek... E, preferente maian jokatzeari uko egin ziolako. PSN alderdiaren ustez, San Cristobal taldeak diskriminazioa pairatzen du, futbol zelaia alokatzeak balio duen 6.000 euroetatik mila kobratzen dizki holtelako. Alokairu hori bera ordaintzen du berriozar futbol elkarteak ere, kategoria guztietako taldeak kudeatzen dituen beste kluba. Sozialistek oso larritzatze jo dituzte, San Cristobal desagertzeak izango dituen ondorioak. Afera, biharko plenoan ez dute alderdiek, PSN eren taldeak mozio aurkeztu baitu. Horren inguruan Berri Ozarko udalaren iturrien arabera, federazioak oniritzia emana zuen Berri Ozarko futbol kluba izan zedin San Cristobalen preferente taldeak kudeatzeaz arduratuko zena, baina San Cristobalek atzera egin eta aurretik onartutako akordi akordiori etzuen sinatu nahi izan. Eta osteguneko grebari begira, motorrak berotzen hasiak dira sindikatuak. da maiatzaren hogei tamarri begirako ekintza ikusgahirri baten bidez, lab sindikatuak Carlos Irugarrinean, Iruñeko Carlos Irugarrinean etor bidean dagoen, Nafarroako kutsako egoitza oia, eta diputazioa lotu egin ditu, eundalar hogei metroko txorizo baten bidez. Txorizoa arbizun fabrikatu da, amabos metroko urdaiak batuz, eta grebaren egunean banatuko da. Arriatsaleko zazpi terdietan diputazioaren aurrean eginen den eserialdi eta txorizadan. Ekin zehar, labeko bozera maia igora roiok, e, Nafarroako zazpi lendakarietatik bost epaitegietatik pasa direla edo pasako direla salatu du. Laben iritziz, Nafarroan erregimen ustel eta antisoziala indarrean dagoela erakusten du horrek. Labek barzina eta maia txorizoen dimisioa eskatu zuen, igora roiok definitu zituen bezala, baita er regimen antisozial eta ustelaren amaiera ere. E, Hauze izanen da, inzuzen, maiatzaren hogeita amarreko greba orokorrearen horrearen bat eta horreintxe entzunen ditugu labeko bozera maieden Igor Arroyoren hitzak. La antigua sede central de Caja Navarra y diputación con un chorizo de 180 metros, es un chorizo eh, fabricado con tripas naturales de 15 metros en una eh, pequeña Eh, ...fábrica de la Sacana... ...y con esta acción lo que pretendemos eh, denunciar... ...es el robo colectivo que ha sucedido aquí en Navarra... ...tanto en Cajo de Navarra como en las demás instituciones... Eh, ...mientras nos estaban imponiendo dolorosos recortes... ...tanto en el sector público como en el ámbito privado... ...la clase política estaba enriqueciéndose a nuestra costa... ...y debe plantearse un nuevo modelo basado en la transparencia... ...basado en los derechos de la mayoría trabajadora... ...basado en el control popular de las instituciones... ...y en la capacidad de decidir... ...este jueves eh, en la huelga general... eta literatura izpide izango dugu orain Euskarazko ipuin aurle jaketan, saritutako ipuina jakin arazi baitira. Berriozar puntu es, udal webgunean ikusgai da Euskarazko ipuinen aurleiaketan jaketan irabazle izan diren ipuinyak. Lehen ezkuntzako lehen zikloan, neike marti hartu barrosoren jak lailatarra eta maialen muro perezen mingainik gabeko jirafa saritu dituzte. Bigarren zikloan nerea lasa lekun berriren, txuriren lapurketa eta amara Marcos Zidontxaren zagarbizia eta irugarrion zikloan Nerea Mansoa Nunezen futbol partida eta Manel Diaz urdan tartalo etxea Saribanak eta bihar bertan eginen da maiatzako gehi tabederatzi agriatxaldeko seietan berriozarko entzunaretoan Berriozarko lehen pintxoaztea antolatu dute. Gure herriko amairu tabernak zein ostatuk parte hartuko dute ekimen honetan. Eunda bat, Kristal, Herria, Ibai Alde, Iparra, Irati, Kale Berri, Kirol Taberna, Labodega, Navarrete, Rokaberri, Bakero eta Xajoa. Ekainaren batetik bederatzira bitartean izanenda eta bertan parte hartuko duten e, taberna bakoitzak pintxo berezi bat prestatuko du. Pintxoarekin batera, gara gardoa, kriantzardoa edo ta freska garria eskainiko dute bi euro terdiko prezi. Hori ez gainera, kartilla bat banatuko dute pintxo honenaren arenalde botoa emana alizateko eta taberna guztien zigilua lortzen duen pertsonak sozketa batean parte hartuko du. Alfaroko upeltegi batean asteburu pasa izanen da saria. Argitaratu berri dituzte aurre eskolako onartuen behin betiko zerrendak. Berri osarko udaletxeko atondoan goizeko sortzi terdietatik amaika terdietara matrikula egiteko epea zabalik izanen da maiatzaren ogeita maik arte. Ezagritako epean egiten ez diren matrikulek esleipen berriak sortuko dituzte itxaron zerrendako ordenari jarreituz. olaz mintztko gara orain lau biderlau sokatiira txapelketako irurehun da hogei eta berre ondala la berriozarrek eskuratu zituen txapelak. Halaxe da pasa den larun batean mailetzaako hogeita bost Nafarroako lau bidderlau sokatira txapelkearen azken jardunaldia jokatu zen berrio arrehirurehun hogei eta berrri onlar hogei kilo eskuratu zituen txapelakhirurehun kilokoan amaur izan zen naigaraile eta emakumezkoen berriunda irurogei eta seietan sakana. Lauko sokatira txapelketeari amaiera eman ondoren, errikirol torneoari hasiera emanentzaio, heldu den larunbatean ekainak bat. Eta segituan, eh, berriozarko saioaren ostean, Nafarroako lau biderlau sokatira txapelketaren eh, maitzak eta sailkapenak oso zorik ikusiko ditugu. Irureunda hogei ekilotan esan dugun bezala, berriozar izan zen garaile, bigarren amaiur A, irugarren basaburua imotz, laugarren amaior B, B, bostgarren kaskailu eta eta seigarren txantrea. Irureun kilotan amaiur A izan zen txapeldun, berriozar bigarren amaiur B, basaburua imotz, kaskailueta eta txantrea. Eta berriundalaro gehi kilotan, sailkapena hause, berriozar A garaien, e, horre ostean, andramari Amari, Ultzama, berriozar B eta Berriain. Eta berriundalaro gehi kilotan berriz, sakana garaile, basaburua imotz, berriozar eta txantrea, horren atzetik. Aurrera beti kirol programan izan zen Juan Martínez de Irujo pilotaria. Juan Martínez de Irujo pilotari profesionalak elkarrizketa zion berriozari erretiko aurrera beti kirol saioari denboraldi honetako azken programa egin zutelako atzo bertan Iberoko pilotaria datorrin igandeko partida prestatzen ari da egunotan Manomanista txapelketaren finalera pasatzea jokoan baitu. Binakako txapelketako egungo garaileak amasei txapel ditu kategoria ezberdinetan besteak beste Manomanistan eskusten. Euskuzbinakakoan, lauter dian, master bebekan eta lauter Nafar txapelketan entzun dezagun, atzoko elka irrizketaren zati txobat. De, de todas las txapelas que has ganado son todas iguales, hay alguna especial, por ejemplo, la primera txapela que ganastez o, o, o, o, o esa txapela que ganastez el año que nació tu hija, hay alguna que tengas un, un especial cariño o son todas por así decirlo iguales, son todas igual de maravillosas. Yo siempre digo que, que la mejor es, es la, la que está por llegar no la que la siguiente si, si llega algún día pero bueno todas piden algo no yo si me quedo con alguna pues me, me quedaría pues, con la primera no del del individual sobre todo pues porque eh, nadie había ganado al año de debutasi y contrato luego la del 4 y medio del 2006 Que, que le gané a barrioola 22intiuno que está la lista de, de botiero y la única que ganó con él y ganó claro, por pues la de la de la hija no la, la, la del 2010 de del mano a mano que, que tenía un mes era el 20 de junio mi hija nació 20 de mayo y pues menos me regalo no para para toda la familia eta e, meteorologiari buruz itzegin baino lehenxeago azken ohar bat e, osteguneko grebaren inguruan berriozarren e, goizeko lehen orduetan, goizeko zortzi terdietan e, elkarri etaratzea eginen dute udaletxearen aurrean eta horren ondoren 400-eko bide gurutzera abiatuko dira, bertatik aterako baita iruneko manifestazioa osatuko duten zutabetako bat. Eta orain bai eguraldiari buruzko informazioa. Gaur fronte batek zeharkatuko gaitu eta euria utziko digu. Zaparria dak egunaren lehen partean botako ditu bereziki, baina fronteak alde egiten duenean eguerdirako atertzeko joera hartuko du eta odeien artean ostarteren bat zabaltzen hasiko da. Temperatura asko jeitsiko da eta ipar mendebaldekoa baldeko aize zakarriak otz areagotu eginen du. Elurko mila bosteun metro inguruan kokatuko da. Eta hau izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari.gtiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.